bi ardura horiek bere ala hartu hala igurikatu bi mila tahogoia legeak EP hori emeiten behitu ez da hortan izan ez da bada bainan jalaike debatea sortu da hautetxien artean guti ziren kontra oajak izan dira alen ideart uren sanotzearen ardura duena handibat egina izan da eh, realkargoan, anitz eh, reiñone untsak onpreitzeko nola marxan zen bai urzikinak eta bai urgarbiak eh, eskoalerri osoan Yeah, uh, kompetentzia batzuk herriek zuten atxikitzen uh, ba, batzutan sindikatuak bon, argont uh, uh, realitate lifenentak uh, eskualerian mena nahik eri handi bat hori uh, usia elgarrekin uh, tratatzeko portentazela eskualerian dako eta biak elgarrekin uh, eitia bai urgarbia uh, eta zikinak eta ere errekak uh, eta plaiako urak denak uh, elgarri lotiak zidera debatea izan eta azkenian uh, boskak ez Beste posibilitatea ikerman, denak kasiko bos batez, bos katia izan da. Haute eta bereziki herri tipietakuek, ahangura batzu badituzte bereziki, uraren presioa eztenez goiti joanen. Andre Lajalda dona iztiko hausapesa. Xerbitxuge joo, De, denua deia txitzia eta gehiokina aukaitia eta gehiokina badimada, normal da, kotxe aparatzea jo behar da ikusi jende uh, laborari dende sumiak eta diela bizi gure eskualdetan, odian beharko da, hein batean egon, Eta, mena menagli, kerrandotan bezala, kominote aglomerazio nian eta kominote izan odi, berdita ke, unxa baliatu, eta unxa dene kompreendizaten. Estuttu, unu uste dene, unxa kompreendizaten zer den odi. Segurtatua izan da, eskualdeka hurbileko zerbitzuak izanen direla, orotarat zazpi, izan da din edateko uraren eskumenarentzat zat, ala ur zikinen zat, hautetxiak alde joan dira gehiengo handian.